Цілий день немилосердно пекло сонце. Я мотався за Путиліним по всьому місту, але нічого цікавого не виявив. Зранку Валерій Путилін був у своєму офісі, потім у мерії, а о першій годині поїхав до ресторану, який, судячи з цін, був розрахований на клієнтів рангу Аристотеля Онасіса чи Біла Гейтса. Я витратив 300 доларів на обід тільки задля того, щоб добру годину дивитись, як об'єкт мого спостереження в компанії якогось товстуна поглинає черепаховий суп. Про що вони розмовляли, я не чув. Але, судячи з паперів, які час від часу виймав із дипломата співрозмовник Путиліна, мова в них йшла про бізнес. Попрощавшися з Товстоном, олігарх знову поїхав до офісу. Його авто лишилось чекати біля вхідних дверей. Це означало, що Валерій Петрович повинен був скоро з'явитися. Вийшов він хвилин за сорок перевдягнений у смокінг. Я подивився на годинника, ще не було й четвертої. Ранувато, як для вечірки».